De cosetes, de coses, de coses més grans, més petites, mitjanes i de tot tipus, amb una paraula. A veure, hi ha molts llocs, sobretot d'Europa, que, a veure, com que els anys han passat, els sistemes de vida han canviat, els sistemes de moltes coses canvien constantment, constantment doncs hi ha molts països on hi ha col·leccions de carrosses fúnebres més que l'aigua, sobretot Europa eh? he dit Europa, no parlo d'altres continents, estic parlant d'Europa hi ha moltes persones que van haver-hi èpoques doncs, que les carrosses eren una cosa, les fúnebres era, bueno, ho hem vist fins i tot en pel·lícules no? era un ritual un ritual amb moltes persones pel carrer, vull dir es deixaven passar amb un respecte bueno. però les coses han anat passant no dic ni que siguin millors ni que siguin pitjors el que sí vull dir que de carrosses n'hi han de a veure, fabuloses úniques, originals rares confortables perquè dic confortable resulta que ja hi n'hi ha d'aquestes carrosses fúnebres, que són de funerària que se'n diuen les carrosses estufes Vostès ens la carrossa estufa. En carrossa ja no veiem de carrofes nosaltres d'aquestes fúnebres, però hi havia la carrossa estufa. Es va dissenyar, i n'hi ha alguna encara, i també diré on es pot veure, n'hi ha alguna que va ser preparada per la gran aristocràcia, que es deia carrossa estufa, perquè verdaderament era una carrossa estufa, era calenta servia per traslladar a un personatge famós, podia ser un personatge famós de lo que fos, vull dir, pot ser d'una activitat o d'una altra activitat. Doncs, que servia a escritors, actors, o sigui, personatges, dic, que eren famosos. Famosos per la seva manera de ser i per la vida que havien portat. Polítics o sí, persones d'aquest tipus, pues tenien una una carrossa especial a aquestes persones amb estufa, i se li deia amb estufa perquè era, estava preparada d'una manera calenta, com si, per exemple, el mort que estaven allí estigués més còmode, més confortable. Diguem que són coses curioses, sí, però han existit. Vale. Per exemple, si aquí a la nostra terra, hi ha hagut polítics, i hi ha hagut personatges famosos que han nat amb aquestes carrosses estofes. En realitat, un dels llocs on es va començar amb aquesta idea de la carrossa estofa, estofa, estufa, perdoneu, estufa, va ser a Barcelona. A Barcelona es va començar amb un tipus de a veure, de carrosses, vale? i van començar a donar un servei, eren carrosses normals i corrents, i a partir d'aquell moment va començar-se a pensar amb diferents tipus de carrosses per poder-les oferir a diferents tipus de persones per la seva personalitat. Però Barcelona també va ser una de les ciutats on va tenir estufes, o sigui, carrossa d'estufa. Això estem parlant d'anys. Tampoc són tants, eh? però el que passa que a veure, avui dia, si ens en donem compte, tot canvia a una velocitat tremenda. Portem la mateixa velocitat a sobre ja que porta internet. Internet, vull dir ABC, bueno, ho veiem o no? Bé, bueno, doncs nosaltres ja ens hem encomanat d'això i anem a unes velocitats tremendes. Però, l'any 1830 i pico, 1830 i pico, tampoc són tants anys lluny, eh? sí que són anys, però no són tants anys, era totalment diferent era totalment diferent, i va ser el moment que l'any 1836 van començar, almenys en aquí, a Barcelona, a donar un servei a la ciutat, diguéssim, amb carrosses de tots tipus. Que ara n'hi ha molt poques que en queden, eh? que després s'han perdut, s'han destruït, s'han fet malbé, en fi, s'han deixat abandonades, per perquè, perquè han vingut diferents sistemes doncs, que els coneixem de sobres avui dia. Vale. A veure, L'obligació d'utilitzar carruatges per transportar eh, persones fins al cementiri ui, ui, ui, ui, ui, ui. va portar un problema enorme. Enorme! Enormi! Quan van dir que transportarien a la persona que havia mort amb un vehicle, amb un vehicle, és igual, tirat per cavall, que cavalix-lo cavalls o un vehicle, perquè un carruatge és un carruatge, per tant és un vehicle No ens pensem que tots tenen que tenir motors l'any vale. 1836 quan van dir a veure, ara s'utilitzarà el carruatge per transportar els difunts des de la ciutat fins a un cementiri tota la ciutat més la ciutat més de la ciutat pobles al voltant de la ciutat tothom va estar en contra d'això. Va ser tan gran la manera que es va comportar tota la gent perquè no volien de cap manera això, que tota la gent de la ciutat més gent d'altres pobles del voltant van haver-hi bufetades, van haver-hi baralles, va tenir entre la policia, van tenir bueno, va haver-hi horrors, horror, horror el primer dia que van fer a l'enterra a l'enterra a la persona, portar-la a enterrar-lo amb carruatges. Va ser horrorós. No ho volien. No ho volien. Amb els temps s'hi van adaptar-hi. La prova està que ho sabem que és veritat. Però les primeres persones que es van transportar d'un cantó a l'altre amb carruatge carruatge ritual funerari sobre rodes no, per entendre'ns. Ara, portades per cavalls, és igual, és igual, carruatge, porta rodes. Va ser horrorós, van haver-hi bufetades, van haver-hi ferits, van haver-hi de tor, de tot, de tot, de tot. A veure, llavors van començar una quantitat de carruatges, uns carregadíssims d'ornamentació per tot arreu. Però per tot arreu, figures, àngels, estàtues, representacions de sants... Fins i tot les rodes eren, no eren rodes normals, eren rodes treballades d'una manera impressionant. Però, a veure, si això es va dir que es faria amb carruatges, doncs van continuar fent carruatges. Portés el problema que portés. De mica en mica la gent va anar, es va anar acostumant al carruatge i van Però, clar, els carruatges també van anar evolucionant diferents estils, diferents estils de moda, el que, per exemple, havia sigut una persona, una persona femenina que havia mort, que era una persona molt coneguda, doncs portava fins i tot el carruatge com uns, unes cortines que es bellugaven perquè, per recordar doncs, que era una, una persona que havia potser treballat al teatre o que havia treballat de bailarina o que sigui quan per exemple era una persona mm, política doncs llavors una política, doncs una cosa molt seriosa uns, uns ornaments seriosos totalment que encara et posaves més malalt de veure uh, de com era de, de seriós tot plegat o sigui, amb una paraula a mesura que el temps va passar també es anava aplicant un sistema de moda un sistema d'estils adoptant-se el que es portava en aquell dia encara avui dia es poden veure amb llocs fotografies, però fotografies no de pel·lícula, de pel·lícula d'haver fet una pel·lícula, o sigui, de fotografies autèntiques que es van fer amb carruatges que portaven, el ritual funerari, que portaven en el mort. I veiem que verdament era, era una comitiva tot plegat en la comitiva. Primer hi havia molta gent, després n'hi havia menys, després hi havia homes, després hi havia dones, després hi havia els homes i les dones juntes, després... Bueno, han passat moltes coses, però sempre amb un carruatge, amb el carruatge. Els també van avançar amb coses tècniques. Home, volem més tecnicisme que l'avui dia, com es transporten? Es transporten doncs, amb una manera, un sistema. Sí, o sigui, un sistema... Tot ha canviat, tot ha canviat, tot ha canviat. Aleshores, amb una paraula, quan es va establir el primer vehicle sobre rodes amb un motor, la cosa ja va canviar. Va ser com diguéssim, anem al modernisme total i la carrossa va quedar de racó. Hi ha pobles, poblets, per, no cal que diguin lloc perquè ha passat per tot arreu per tota, per tot arreu. Hi han pobles que cementiris posem el cas perquè hi han pobles que moltíssimes persones han passat, han anat a parar, a parar i a treballar amb llocs més grans per trobar feina, o per lo que sigui, és igual, que aquests pobles s'han tornat petits fins al punt de que de tan petits el cementiri pràcticament està abandonat, perquè no s'hi enterren persones, perquè els que se'n van potser es moren en un altre lloc i els enterren en un altre lloc. I amb aquests puestos, per fer fins i tot el programa, doncs vaig anar-hi perquè, perquè ho veiés, perquè veies les carrosses, com estaven fetes molt bé. He anat amb alguns poblets i les carrosses no s'aguantaven ni amb quatre rodes ni amb tres rodes, estaven destruïdes totalment, fetes malbé, abandonades, però d'una manera horrorosa que hi havia bueno, tanyines per tot arreu. Per què? Doncs pues les van abandonar. Eren precioses, Eren precioses, però van perdre tot el valor que tenien. Com a haver portat a una persona que es havia mort a enterrar, com era una cosa que era esplendorosa, que es veia, doncs, pues, si encara en queden, que són poquíssimes, estan totalment desfetes. Però, ara sí que hi ha museus que s'han fet a dins dels cementiris, i alguns cementiris d'Europa han fet doncs, uns cementiris on han pogut trobar-ne alguna d'aquestes carrosses antiquíssimes i moltes persones van a veure'ls. Aleshores sempre, quan vostès vagin amb un cementiri, no vaig a dir noms perquè semblaria que vaig a dir només uns quants cementiris que són més aviat grans, que estan ben cuidats, s'ha de preguntar tenen museu de carrosses? Normalment són a les grans ciutats les grans ciutats han pogut recuperar-ne alguna, l'han pogut mirar de, per poder demostrar com història no deixa de ser una història història per nosaltres per, història pels nostres fills història que la història sempre sabem i tenim que saber coses antigues que després han anat canviant. Aleshores, hi ha molts museus d'Europa, estic parlant només d'Europa, eh? d'Europa, doncs, que han aconseguit alguna d'aquestes peces. No s'imaginin 20, ni 30, ni 40. Eh? Imaginem-se que en poden tenir 3, en poden tenir 2, en poden tenir una. Per què? Veure les carrosses amb un palau per entendre'ns, sempre ens portaran les carrosses que eren especials per una persona, per un príncep, per una reina o lo que sigui. Però això no és, lo del, no és del poble. Jo el que estic parlant és dels, dels del, diguéssim, les carrosses dels, del poble. Del poble. Per què? Perquè ja sabem que dels palaus i de reis i de reines de prínceps i princeses sempre han viscut d'una altra manera per tant, vull dir, si hi carrosses són carrosses que es portaven per tal rei per tal princesa, no té res a veure amb el poble, jo el que estic dient és les carrosses del poble per això he explicat el de Barcelona el que va passar, la gent estava tota en contra què l'han de transportar d'aquesta manera que no, que no, bueno per tant, fins ens hi en una cosa doncs tot va canviant tot va canviant ara, són Carrosses, si es veuen, són verdaderament són de museu. Per què? Entre els durats, entre els negres, entre el... és, que, perdó, és que és un treball que no es fa en dos dies, són un treball enorme, enorme, que potser aquestes carrosses no s'han fet ni amb una persona ni amb dues persones, millor s'han fet amb un grup de persones que verdament són per estar en un museu. La pena és que les han deixat abandonades totalment. Per què? Pues perquè? què? Perquè el poble ja no hi va ningú. Al cementiri tampoc s'hi ningú. I fins i tot, pràcticament, perquè jo he vist aixòs, que els ninxos que havien ja són de gent molt antiga i estan totalment fets molt bé. Que vull dir, pots veure fins i tot esquelets i ossos i, i, i en fi, horrorós, no? S'han deixat, s'han abandonat. Però... Però verdadrament, si n'han pogut recuperar algunes i les han pogut també arreglar, és una cosa molt curiosa de veure, molt curiosa de veure, per explicar-ho, per conèixer-ho i per entendre... doncs el canvi de hisstòria que tenim nosaltres és normal, va canviant avui. És diferent de demà. Segur, de tot. Si ens passa amb tot, ens passa absolutament amb tot. Amb tot el que veiem, si això sí vans dir ja és diferent. És exactament com una flor, una flor que al cap d'uns dies ja ha canviat d'estil, la vida de totes les coses va canviant contínuament i ens en donem cada dia més compte. sense ha el temps. Però no deixin de que sí que és una cosa interessant per poder veure amb qualsevol museu que vostès creguin que és un museu gran, poden preguntar-ho. I segur que em van recuperar alguna cosa. Res més per avui. Gràcies per estar amb tots nosaltres. Des d'aquí, amics i amigues, rebin aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran, i aquell petó que no pot faltar mai, eh, però mai. Adeu, adeu, adeu. Fins el dia vinent. Aires de Cultura, a Ràdio Palafrugell. La cultura a l'abast de la mà. Aires de Cultura.